që shërë lëmurë muhëdësëtëtëha fa inë kullë muhëdësëtëtën bida wa kullë bidatën dhalalën wa kullë dhalalëtën fin nari wa ba'dë Walla e zërë të ndërshëm ne fillimishë falemdrojmë Allahun azza wa jell i tëli namunsojë që të arrimë në mesin e këtimuaj të shenjën të Ramazanit e ne me emnin Allahut azza wa jell sot do të jakushtojmë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 Në të ka të regu se në këtë muaj hapën dirt e gjënetit dhe në këtë muaj Allahu Azza o gjellë ka zjedh një natë, në ata e cila është ma me vlerë se njëmi muaj. Pra si të agjërojmë, si të njëhemi që ne të kryem këtë adhurim të plotë në manirë që të arrim shpërblimin e premtuar prej anës Allahut Azza o gjellë ashë me rëndësi të njëhemi më me disa gabime që ndodhin mesin e xheruasve nga se si jam Hudhaifa ibn Yaman radhiyallahu an na tregon dhe thotë të gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pıçhim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të mirën tha unë e pıçna pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të ligën për të këqën duke u frikëse po bin ata pra dhe ne në këtë aspekt Të njihemi me gabimet të cilët ndodhin Në mesin e agjeruzve Të të mbrojemi nga këto gabime Dhe mos të lendojmë këtë adhurim Madhështor të allauta zogjel E parën nga këto gabime që ndodh Mesin e agjeruzve Ashtë që nuk i kushtojnë kujdes fare Në qështë qënë Një element krijesor të agjerimit të li ka të bojë me sinceritetin Ndërsa për nga meri sallallahu alisillem Nga të regon me adit dhe thot Me nsa me Ramadane imanën wahtisabën Gufira lehu ma të kadde me min dhëmbi Pra a i të li agjeron muajnë e shenjë të Ramazanit A i të li agjeron muajnë e shenjë të Ramazanit Axhërimi i ati boron nga besimi dhe ligë kërkimi i shpërblimit prej Anas sallallahu pra për ta arritë shpërblimin e axherimit dhe për të falë të gjithë gabimet siç ka premtuar pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem doë mos duhen të plosohen këta dikuşte kush i parë të boron axherimin nga besimi Abu Hatim ibn Hibbani thot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 Për këtë arsie, djetartë i kanë kushtu, apo të partë tonë i kanë kushtu rënësi, që dhe ke adhurim të jetë për Allahun azze o gjellë, dhe të ihtisabën, pra nuk donë lavdrata apo të din njerëzit, po ketë e banë vetëm për çkak, që Allah azze o gjellë ka premtu shpërblim për ta, dhe a i kërkon që shpërblimi të i venë, prej anës Allahut azze o gjellë. Në transmitotës, me një transmitim që njëni prej tëparve ton i quajtur Davud Ibni Ebi Hint i cili agjeron të thuaj se të njët 14 vite me raf agjeroj familia ti nuk e din të se po agjeron po dhe shok të tin pazar në trep nuk e dishin se po agjeron nga se kur dil të pishtëpis e mirë të me vete ushtimit pastaj këta konte një të varfën Gjajip të ushtimin edhe shkonte në treg Trektartë me ndoshin se a i ka ngron buk në shtëpi Ndërsa familjartë me ndoshin se a është duke ngron pazar Katër dhe dhite me ratë A gjeroj për Allahun as dhe o gjell As kush nuk e kuptoj se po a gjeron Për çka këse a i këta dhurim madhështor që e bënde E din të se nuk ka është problem Të Allahun as dhe o gjell nëse kërkon lavdratëa, apo të përmenët, prej ndikuj qëtër, trasmetohet nga maruf e lëkërhi, që e pyti njoni dhe i tha, ja maruf si po agjeron, ta lau të faljtë, si agjerojnë, ndryshe për posë si ka agjeru, pe nga meri sallallari sallem, dhe si që ka agjeru, daudi a.sallam, ta nuk po të pisë përket, ta po të pisë, jashtë Ramazanit, ta këtë ndodhe që agjeronë, Si e mbulon dhe si e fshef Këtë i badet më dështor që Allah A zogjel të pranon dhe të jetë vetëm për ta O përgjidj me arrufe lë kërkhi dhe tha Une kur agjeroj dhe mëfton dikush Që të ngrojnë Tha i përgjidj një dhe ha dhe prishi Ndërsa nëse nuk mëfton Tha vazhdoj agjerimin Tha kur jam na file duke agjeru Tha i përgjidj një ati Që mos ta kupton aji Se unë jam agjeruashëm Pra në këtë mënirë ato e fsheftin i badetin e tjere Sufjanë e thauriu Transmetohen nga Sufjanë e thauriu i cili ka thonë Një njëri ka mundësi të ban një i badet Për Allahun as dhe o gjell E pastaj të vjenë shejtoni Dhe të nëtëton që të zbulon i badetin e fsheft Tha ku tja zbulon Shejtoni një i badet një adhurim Një të mirë që e ka ban të fsheft Ja publikonë pasta i venë shejtonim dhe ja dëshuron ati që të lafdrojnë dhe të përmenin, ta kur të përmenin ata, ati i botë qefi dhe këzot, ta pasta i jafshin, jafshin veprën pre gjergjistëve të veprave të sinqerëca dhe ja registronë në gjergjistën e si e fajtësive, atyreve që i bojnë vepra të qire vetëm për si e faqe, për këtë arsijet për tonë, ka në gjërujnë, Kanë vepru veprat të mira, me gjitha ta i kanë kushturën si të ma dhe sinceritetit. Qa gjërimi të të jetë vetëm për Allahun Azogel, nga se Allahun në ka njoftu në Kurani Kerim, Allahu për të pranu veprën, qdo vepr, i ka kushtu di kusht. Kushti parë, të jetë vetëm për Allahun, kushti ditë, të jetë si pas manirës e Muhammedit sallallahu alai sallam. Femën kënë e jërgjur i ka e rabih, fel jamel amel e saliha. Allahu ka thonë kush dëshironë, të takot me Allahu në faqe barë, le të vepron veprat e mira. Qilë të janë veprat e mira? Veprat e mira janë të gjithë që i ka bon për nga meri Allahu. Uala ju shrikbi i badet i rabbi e hada, dhe mos i banë Allahu të ortak, mos i banë Allahu të ortak një badetin e ti. Si i bonët Allahu të ortak një badetin e ti, nëse një badet e banë për Allahu dhe për diken qeterë apo ma shumë për diken qëtër, se sa për Allahun as dhe o gjellë. Pra ke është njëni që dëne doem t'i kushtojmë kujdes të vajëçan, që t'arrim shpër blimin e agjeruasit. Kjithashtu prej gabimeve që ban mesin e agjeruasve, a shumit se agjeruasve nuk mësoan me regullat e agjerimin. Pra nuk i din cilët qënë veprat të cilët t'aprishin agjerimin. Ndërsa ne e dim se njeri u për të falë namazë, duhet të mëson abdesin. Njëjtën kohë, duhet të mëson të dhe të din që ka e prish abdesin, që të ketë në regull abdesin dhe të i pranohet gjithashtu në mozi ti. Njëjtën kohë, edhe për agjerimin ashtë e njëjtë. Pra ne nëse dojmë, që agjerimi jonë mos të lëndohet, agjerimi jonë mos të prishet, pra agjerimi jonë të jeti pranuat e Allah, do e mos duhet të mësojmi me regullat e agjerimit dhe të dim se qka e prish agjerimin nga se për nga meri sallallahu alesallem premtime që nëjka dhon që allahu azze o gjellish përblen të gjith ish përblen par agjerimin e tjere që nuk e kanë lëndu dhe nuk e kanë prish agjerimin e tjere pra dhe dhe të ndërshëm onen pika qkur tëra do t'i numroj dhe pra që e prishin agjerimin mirë po këta nuk ka nevoj që të shpaguat diqka për posë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 Edhe pëse kena transmitime, nga shok të për nga merit sallallahu alai sellem Qe i kanë thonë njerju nëse e prisht qëllimisht parë si e ditën e Ramazanit Me agjeru tan jetën e ti se ne kompenzonë dhe se ne më rinjë shpërblimin e ditës agjerimin Mirë po, nëse njoni ka ngëron Ramazan e pas taj është pëndu Allah i, i, I ka bo pishman pëse e ka prisht agjerimin Si me la borgjin Borgji lat një me një Një dit i ka kalu Një dit e agjeron Mas muaj të shenjë të Ramazan Këto janë argument që të qeflitet Në këtë tematik Ndërsa muaj në shenjë të Ramazan Të agjerojsh Thasht nuk mundesh Të njetën me agjeru Së mundesh me arrish për blimin E agjerimit të ditë të së Ramazan Patras me totë një anin nga të partë tonë si që ka transmitu, imam dhe e biu në librin e ati e lëkebaj, i cili e falë të namazin gjithë nja regullisht me gjemot. Një ditë për i dytëve, i erë një misafirë dhe u vanu ajë musafirit duke dalë, derisa e përcel i musafirin, kur arritit e gjamia, e pa po gjemotin duke dalë për gjamisë, e dhe thaj me veti, e kam dhe ju për nga merin e lautë,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 Apo 27 herë Ma shumë se sa ajë që e falë në vetë Tha u ktheva në shtëpim Dhe thash me vetë E ka me falë jacin 27 herë Tha e falë a jacin 27 herë Që ta rrish për blimin A ti që e ka falë me gjemot E pas taj rosh në gjumë Tha ku ke qenë në gjumë Tha e pas një andër Kër ishmi me disa dasha mirë dhe shokëtor Të gjith ishmi të hi për në kuaj Kuaj të tjere Ishin të shpejt që kaluan shumë para me Tha unë i mshëjsh në kalit Dhe në zhëjsh në që ti mri ato E pas taj një shoki im Ma këthej kokën dhe tha Mo se mundë do kalin Se ti ku me di që kam i bo kalit Kali jots ka mundësi me arrit Me ku ajton Nga se ne kemi fali jacin Me gjemot Ndërsa ti e ke fali 27 herve Pra shpërblimi E ati që e fali me gjemot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 pra qëllimisht e kaprish, e pas ta i dëshiron, që allahu asë dhe o gjellë që a farë, gabimet që i ka fa, atër e duhet të i kompenzon këta dit, nja me nja, e dita prea të nëve, që i kompenzohet nja me nja, ashtë nëse njoni prej nesh, vjellë qëllimisht, pra vjellja qëllimisht, e prish a gjerimin, dhe duhet të a kompenzojsh atë dit nja me nja, të në në treve tonë, ashtë e njërë, Nëse mushët goja me vjel E prish Nëse jo, jo Nuk është e vërtet Po s'ka të bojë me mushët e gojës Po nëse vjel qëllimisht Do këti u përpich me vjel E prish a gjerimin Ndërsa nëse je ismur Dhe vjel t'i dvjen pa qëllim Nuk e prish a gjerimin Vajshdon a gjerimin Qoft edhe nëse e vjel një legen Nuk prish a gjerim Kase pe nga meri sallallahu alai sellem Nga ka njoftu në këta hadith të pe nga meri të la që nga ka të regu për nga meri sallallahu alesallem se vjelja qëllimisht e prish agjerimin dhe vjelja jo qëllimisht nuk e prish agjerimin gjithashtu që duhet të kombezohet një dit me dit ashtë gratë apo femrët të cilët janë në ciklin mujor apo janë në konë e lehoniz dhe gjojmë shesher nga gratë dhe femrët të cilat edhe nëse janë në këtë periud nuk kë e prishin agjerimin ato bojnë haram nga se në ciklin mujor Nëse anë Ramazan dhe paracitën Apo në ko periudën e lehonis E ka haram të agjeron Nëse i paracitën dhe di minuta Para iftarit duhet të aprish agjerimin Dhe të kompenzon një ditë me një ditë Nga se për nga meri sallallahu alisallem Nga ka njoftu dhe nga ka tregu Se në ketë periud e kanë të ndaluar të agjerojn E kanë të lejuar që mos të agjerojn Dhe të kompenzojn pasë Ramazanit një ditë me një ditë, ashtë e preferuar që kompenzimi dhe borgjë mos të vënohët dheri sa të më rinë Ramazani qëtër. Nga se disa djetarë ka thonë ajo gruë e cila, apo aji qëtë qëri ka borgjë, dhe e vënon a gjerimin nuk e kryen dheri të zënë qëtëri Ramazan, atërët duhet aji të a gjeron dhe të pagunë. Të a gjerimin e ka kompenzim për a ditë që e kalonë, Pagesën për shka gëvënesës Aisha rëdjallahu anha E ka vënu bërgjin deri muajnë shaban Pra pak para Ramazan Pra preferot që mos të vënohet bërgji E të mërinë ketëri Ramazan Nga se vendë ketëri Ramazan Hinë bërgja petim ledhen bërgjët E pas taj se neftilon as vetën e vetë E as bërgjës e nilar Pra preferot që mos të vënohet agjerimi Apo bërgji e të mërinë ketëri Ramazan Nëse ka arsije, pra nëse thmine kanë gjinë Apo është dop, apo është smut, nuk ka problem Ne them e kena për qëllim Mos të avonojnë ato grao apo ato meshkoj Të cilët kanë borgj Edhe qëllimisht e vonojnë Edhe pse kanë pas mundësi të agjerojnë Pra mos të aprisim punën Që të vend qëtri Ramazan Ato borgjnë se kanë lao Gjithashtu Prej vejprave që e prish agjerimin A masturbimi qëllimisht Pra masturbimi qëllëmisht, e prish agjerimin dhe duhet të agjeruat një ditë, para ditë të cilën e ka prish. Gjithashtu që që kanë folë djetarë, nëse njëni vendos një ditës, të prish agjerimin, mirë për shkonë të frigoriferit, zgjena zgjohë, e shlonë që eshmën, s'ka ujë. Pra në ka vendos të prish agjerimin, me jëta nuk gjenë me që ka me prish agjerimin, ati ju ka prish agjerimin. Ati ju ka prish agjerimin, dat dit duhet ta kompenzojnë me një ditë. A dini për se vëllezër, ndasënjeni prej nesh, ndoshta ka mundësi me të thonë se t'i ditë e tregovën i hadith, ai i cili ai i cili mendon ta bën një punë keq e pastaj nuk e bën, nuk i shkruat atë atij apo i skuat se vao. Ka dallim ai që mendon dhe ai që vendos. Adini lezër, a dini për se vëllezër se ai që i vendos me prehshajërim e pas taj se në gjenë me qka me prish a gjerimin, ju ka prish a gjerimin, për qka kësë e thot për nga meri sallallahu alai sallam, idhal të kal muslimani, bise i fejhima, fel katilu al mektulu finar, tha nëse takohen di musliman me shpata, nëse takohen di musliman me shpata, të nëtonë si cilë i ta mid vëllavin e vetë, thot i mbyturi dhe mbytë si në zjarë, aj që i mbytë, Dhe kje që e ka mbitë në zjarë Të praniqëmi që këte për nga merit Allah Tha nja Rasul Allah Sa i përket këti të m... që e mbitë në regu Ki ka bon krim E ka mbitë dhe në zjarë Që farfa i ka që kje që e mbitë Në dëgjoni vledhe Që ka tha për nga meri Allah Ta innehu kene harisen Ala katli sahibih Se aji ishte i kujdeshëm Dhe aji ta midë vëllavin e vetë Amo se në rritë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 A kon i kujdeshë Dhe ki ka vendos të aprish agjerimin A mosën ka gjetë me shka me prish A ti ju ka aprish agjerimi Për këtë asie për atë dit Doet të kompenzon një dit Gjithashtu që kompenzon një dit Me një dit runa zot Nëse njoni nga ne Apo agjerusi Ban kufër E ban një vepër Qëtë aprish imoni Qëtë pë islami E pas taj pëndoh Këthejt në islami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 Gjithashtu të agjerojsh dhe 16 dit Pa ndërpre 16 dit të Pa ndërpre Ta agjerojsh Në ketë manir e shpaguan nga bimin që e ke bon Gjithashtu në vlejtë të ndërsh Nga gabimet që të dojin Në mesin e agjeruazve Ash agjerimi i ditës e dishimit Cila dita e dishimt Dita e dishimt A dita një ditë para Ramazanë Pra dita e të rrithet e muaj të shaban, ka shumë njerës, sbedima ka i Ramazan, ajo, do po thojnë po, do jo, edhe qka vendos, a i thotë ma mirë, po a gjërojnë. Ka ndalu pe nga mërë e loht, një dit, apo di dit para Ramazanit me a gjëru. Hadith i vërtet, ka ndalu pe nga mërë e loht, një dit, apo di dit para Ramazanit me a gjëru. Pe Ameri sëllë allah, lë shëllëm ka thonë, Muajt e i gjetit janë një stënë nënë, ja të rrë dhe Pra muajt e i gjetit nuk ka një stëtet dhe të rrë të një Se për ndryshën do shta na e këshmi borë Amazon një stëtet Pasën për zvogllojnë ma shumë një stënë një stënë Pra muajt ditët e muajt e i gjetit janë një stënë një stënë, ja të rrë dhe Thot për e me Allah Po dvejnë e dita një stënë dhe muajt qaban këshin në honë Nëse në që ka në qil, do hona e shifë n Filon e agjerimin Do me thonë përpundoj muaj Shaban Dhe ja filoj Ramazani Nëse Hana nuk e shif Rëtë Janë bikoka të njerëz Koa ashme shi apo bor Shka të bojmë? Ka thonë beja mire Allah Plotësone muaj në Shaban të redhën dit e pasta e agjeron Pra kanë ka letë në dinin Allah Ska nevoj me përdorë matematik A ska nevoj astronomik Po Allah as dhe o gjel i badet, filimin e agjërimit dhe mbarimin e ka lidhë me si të njerit. As dilbija nuk i duen, as sizat posaqme nuk i duen, as gjo nuk i duen. A ti duhet të praktikon sonetin e për nga meri të Allah, të praktisun trevat tona, të cilat e caktojmë Ramazanin një motë motë për parë. Lejdo të ndërsh, ka thonë për nga meri Allah, na jena një umet që nuk logaritmi, Pra nuk i bojmë i badetet me matematikë Na i bojmë me zinë Allah u zinë dritë të desirit Ti ka morë Si duket neve në këto tre vëtona Kejtëve në ka qëru Për çkak mos kushtimi rëndësis Se shiqimi dhe praktikimi Sunetit për nga mërë të Allah Për nga mërë të Allah Ka thonë këshin në të përpjet Pra për nga mërë të Allah Ka thonë mos këshin në të përpjet Kër dini namaz Jashtë në mosit këshin në të përpjet Apo nja, apo divet Besnik musliman e shofin Atere shpalin Do me thonë muftia e shpal Se nesër fillon agjerimi Agjeroj Nëse ka ndodhë në treve tona Në vendet tona Ka pos aditëshi, ka pos mjekula Ka pos re, ka pos bor Nuk ka problem Në tjanisin kodojnë, në tjanisin Në e shqitjojmë Ka thonë përja me rello Nëse ka mjekula Plëtsone muajnë shaban tërëdhë dit E pas taj agjerojnë Njëj tash për Ramazanin fund bajramit Pra një të nko, këtë mëshmi në njështë e ditë të Ramazani E shi tjojmë honën Nëse e shofë mi honën Që i ka dalë ere, atër e bojmë bajram Se ka i mua i shawal Po nëse nuk e shofë mi honën Ko është me mjegum Nuk shifët e ona Se ka po asë kosh, që ka të bojmë ja Rasul Allah Ka vonë plëtsone mua i në tërdo ditë E pas taj prishnë Këja suneti për nga mellë të lau A është dinja lau të i komplikum Dinja lau t Ai ku të gjejnë të net, ku t'i gjejnë mediumat, t'a kuptonë Pra dinja lau të është i thjeshtë, po neja ne ata që ja vështërsojnë vetës tonë Për këtërësie, ditën e dishimit, do me thonë një ditë para Ramazanit me agjeru, është haram Për posë kujtë, ka thonë beja mire lau, për posë ati që e ka zakon të agjeron Ai që le agjeron së netin e Dawudit a.s. Një ditë po, një ditë jo, një ditë po, një ditë jo Iven të agjeron një ditë për Ramazani Ile jo Ka thonë për jamere Allah Për posë aji që e ka zakon të agjeron Aqerimin e Dawudit Apo aqerimin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam Qilin aqerim të hanët e ejtë Pra nëse iven e ejtë Një ditë për Ramazanit Apo e hanë Një ditë për Ramazanit Ile jo të ati që agjeron A e dini përse Gaze për jamere Allahut ka thonë Për jashtonë ato të cilët e kanë zakon të agjeroj gjithashtu vlezer për të qenë agjerimi jo një pranuar vetë në ti ko jemë agjerimin farës, do e mos duhet një jeti të botë prej nënte pra vendin një jetit ashtë norman se zemra, me gjitha ta në agjerim farës nuk i lejohet njëriot të thotë, nezër të shovë si tjetë gjek da prish Si të të flat do të agjëroj, të aprovoj A i pranohë të agjërimi ati Ta ndëgjojnë për nga merin sallallahu alai sallam Transmeton Ebu Dawud i Tërmidhiu dhe imam në Seju Nga Hafsa radiallahu anha Që për nga merin sallallahu alai sallam Kërse ban një jet të agjëron para sabaut Para im sakit Nuk ka agjërim Kosh nuk e ban një jet Të agjëron para sabaut Ditën e agjërimit nuk ka agjërim Pra në farës, dojë mos duhet që një jetit të botë prej në otës Kojë një jetit, a shpej pasiftarit prej të përëndëndili Derit të hinë kojë mësakut, apo derit të therë në mozi së bau Kojë një jetit të agjërimit farës a gjatë në otës E banë jetë, gjatë në otës A duhet gjdo natë të bojnë? Apo mjefton, vilim të Ramazani të bëjnë jetë? Ta gjeroj kejtë Ramazani. Ka dimendime vlejëzër të ndërshë. Në zonësja e bo Hanifës, imam Zuferi, thot banë pinë vilim të Ramazani. Hinë para natë, e banë një jetë, nërmëse me zemër, ta gjeroj shketë muajnë mjefton. Në ndërsa e bo Hanifja, rahimullah, thot duesh me bëjnë jetë gjdo natë. Dhe ne mendojmë se mendimi e banifës është ma i qëllu A dini përse Nga se re e dim se nëse një dit në ka prish a gjërimi A në ka prish kejtë Ramazoni Nëse një dit në prishet a gjërimi A duem të kompenzojmë vetëm një dit Apo duem të i kompenzojmë kejtë ditët një dit Nga se banifëja ka thonë Gjdo dit është i badet në veq Pra si kur kër e ban një jetë me voli sa banë edhe pastaj e banë njët për fali drejkët. A nuk banë të bëjsh njët për pe fali pës kohë e namaz gjatë ditës. Në këtë por e ka kshjellu e bohanifja dhe shumica e djetarve që njët i për agjerimin e ditës e arshme duhet të bëjt për gjëdonat. Të bëjmë njët që të agjerojmë për Allahun azze o gjellë. Saj përket këa agjerimit farsë. Ndështë agjerimit në fileh, banë me bonë një jetë edhe gjatë ditës. Argument për këtë, na transmiton imam muslimin sahion e ti, nga ajshar radiallahu ta ala nha, ta erë pe nga meri allaut, një ditë prej ditë dhe para drejkë, hini në shtëpi dhe tha, di ka diçka ja ajshë me ngronë, a ka diçka me ngronë, ta joja Rasul Allah së nga qëllu kur gjonë, ta leje se po a gjërojë. Pe nga meri allaut, uqunë mëngjes jo me a gjëru, mirë po prej mëngjes, derin drekë s'pa të ngron dhe Ardhë për një mërë Allah në shtëpin e ti, nuk gjithi që ka mëngron, ta ka di që ka mëngron. Ta jojë rasur Allah në ka qëllu, kur gjon. Ta pe baj një jetë me a gjëru. Ta pe një mërë Allah të lejë se po a qëroj. Edhe këtë mënir, Ibni Abasi, ta sbeton nga Ibni Abasi, i qëli tha, jam qënë mëngjes, se kam pas një jetë me a gjëru. Mirë për shkova në shtëpiz, gjitha me në ngron, thash po a qëroj. Kë Këtu ka vepru dhe e pëllë mesudje Këtu ka të vepru dhe e butalha Pra shokëte për nga meritë allaut Në agjerimin në file Bandë të bat një jeti gjëtë ditës Pra nëse prej më ngjesit Se ke prish agjerimin Apo s'ke ngron dhe s'ke pib Mbromje se ke bon jetë me agjeru Kjo vlen për jashtë Ramazanit Nuk vlen për agjerimin farz Apo nuk vlen për agjerimin kazan Kjo vlen për agjerimin vullnetar Sigur që Ditët e shevalit, 60 ditët e shevalit pas Ramazanit. Zgjohet sadit ne ke pas një jetë më axheru. Jan Katryka e Shevskin Gronski pije baniet më axheru. A prano? Prano. Për axhëllimin vullnetar, ban të botniet edhe gjatë ditës. Ban të botniet edhe gjatë ditës. Ndërsa axherimi i fars do e mos duat të jetë prej natë, por të prano axherimin. Por jemi të çëllimi edhe në jetë, gjithashtu prej gabimeve që ndodh Në mesin e muslimanve Se kur të shprejemi, kur të flasmi për qalimin Ato me ndojnë se Duhet me bo një jetin me goj E bona një jet Njësën me agjeru Për Allah unë azhë ongjel prej mëngjes dhe në mbron Kja është Nuk është prej sunetit për jamerit Allah Një jeti e ka vendin në zemër Për ata djetarë kanë thonë Ai qëli ngritën sifir e ka bo një jet Ai qëli aqun, aqun sifir Aqun sifir me ngron për me agjeru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 Pra e bën me djum, kanë shpars, kanë obligim, më thon me djum. E ditë lloj në jetët, ç'ash i, i preferon të thuat me djum? Qase peja merr Allahu te ka bó, kur ta praj shkurbanin. E bën në jetë me djum, kurbanin kur ta praj në ditën e Bajram Kurban Bajramit. Ja shtete dënietave krejt janë me zemër. Se nuk as normal të thuash me djum kur se faktikisht e ke vendos me zemër. A ke vendos me zemër u krij. Nuk as normal troki dikush nder edhe ti ngritën thua pe bajni jet me aqel derë e nder telefoni thot pe bajni jet me aqin gruan filone pe bajni jet me piçhe ket hap pe bajni jet neza te ndershut as namus namas kot lidhmo namas nuk bota jet me jum e bona jet me fal sunetin apo farzin mo jo bota bi mumit de kjo merat qe nuk ka shpe sunetin pejgamberit allah a baj juna po wallah ban juna telen juna a baj ndo joni vlezar që lënë gjuna e bani, ku ta bani një jetin me gju, ose ti e ki gjithë një fejë ma të mirë se të pengamerit, ose ti e ma i mirë se pengamerit. Se këta se kam dhonë unë, po ka dhonë parët të orë, er një njëri në në Sabah, në mazën Sabah, të i fali dire qatë së nëtë. Mas dire qatëve së nëtë, unë ngritë t'i fali edhe dire qatë të masë. Se i e më një mësej i bitha qka po ba në filanë. Tha t Ende i kameti ka vakët Ta ullu Ullu Ta se për nga meri Allah Ka ndalu mas disuneteve të sabaut Me fal namaz Derit falet farz Dhe i fal disunete A i ki fal Slejot me fal Derit ta fal farz Ka ndalu për nga meri Allah Qka ju këthiki Se a i di më një sejbi Tha pse Allah umë dëjnon edhe për namaz Ta jo Allah umë nuk dënon për namaz Po Allah u dënon për shkak se e këndrishu sunetin e për nga meritan Erë një njëri të imamalik Ta ja imam Ta prej ku të hinë një hram Me shku në umrë dhe në haq Ta hinë një ram ku ka hi për nga merja lau Ta prej ku ka hi për nga merja lau Ta prej dhul hulejfe Një vend një kjoj të dhul hulejfe Kuj u agjilirt e veshë një ramin Edhe tha zbanu në pinë gjamine për nga merit me hinë një më ramë Tha nuk ban Tha qka ka dalim vetëm disa hapa Para se ka i për nga mërja lau Tha dalimi a shkip Nga se nëse ban këta Tha ti atëher Pretendon dhe mendon se Je ma i mirë se për nga mërjot Apo e ke gjithë një fe ma të mirë se të për nga mëritan Apo i kap ti përbishtat e lovë dhe që kanë dal për i ari që i kanë mshu në parara dhe kanë upu dhe në tjere. Njani prej këtërve je, pravle dhe të ndërshëm, në ndalohat një badet me shtu edhe gjithë fjalë, së në lejo, kër e ka vendin argument se një jeti edhe inamozit që e shqipton së lunë në rolë. Një shemë, njani prej në shtëpit, angrit ka borat desë me shku me fali këndin, a ko e drejkës. Me njëtë kejtë i këndin Pra ahutu Ka mendu se një këndin E ka inë gjami në mozi drekës Kur ka inë gjami Me zemër kejtë se i këndin Ama me gjuhë thot me baj njëtë Me falë drekë Me gjuhë drekë Me zemër i këndin Që ka duhet banë ai Për këtë namaz Ka dhënë djetar duhet të apërshërit Se vendin njëtë i kuan Zemër e këndër të Njani delë prej shtëpis e ditë se ashtu shku me valë drekë. Hinë gjami e ditë se drekë. Ko të bojë mu lidh e banë anijet me valë i këndinë, Allah o e këpër. Qka duhet bankinjëri? A duhet të përësërit? Ja. Për qka këse përderi sa në zemër, këra njës të shpia e ka ditë se drekët, ashe pranumë dhe s'ka nevojë me përësërit. A tëre ku ka në gënjëri? A në gjuhë, në majën e gjuhës, apo në zem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 apo ambëliuçi ka thon niyet i namazit apo niyet i xherimit me bon me qiu asnjoni s'ka thon ke asni bidat sik ka dal ma vull ke on risiçe njerve ta ndasht xhallallart me jamsuç ish ta bën niyetin edh ati ne ju ka mbjell mo gjithnjë e udhbi lahimiston raxhin pe bën niyet me moravdes mer moravdes pe pejgamberi allah kur kun asni hadith se kene çe ka thon a çok te pejgamberit allah pra kush janë ata te cilët dai ka msufen janë shpega mere laut, shokte pega mere të laut dhe imamat të cilët kanar. Asnjoni prej aty nëve nuk e ka bo, për këtë arsien një jeti e agjerimit farëz bojët prej notën edhe atan zemër, pra nëse qohën si firë e ke bo një jetë. Mosu brengos, mosu merakos, ndërsa në agjerimi në file, banë që te bojët edhe gjë ditë. Gjëdhashtu prej gabimeve që ndodhin në familje tona, në muajnë e shenjë të Ramazanit, në veç Kanë dëshirë të agjerojnë E prindërits janë ato që i pengojnë në agjërim Në vend se t'in zisin fmit të agjerojnë Ato i pengojnë Dhejnë Allah i ri, Allah i vogër Allah i dopë kur t'akshirsh A i majshnosh se babave Me gjitha ta i thot Allah i ri Edhe kja është belajat të cilën ne jemi sot Duk e përjetu Këto ditët e ndeta Pse shumica e njërzve nuk pa agjerojnë Apo përpake për shumë pe prishin Peqoj në dërjë ndrejku, Allah zorë E kurse pleqë se kanë posë zorë A di në përse? Përshka kësa a i pari Ramazan kërë ja ki villu Në moshtë në 31 vetë Këa la i ri Allah në 31 vetë ka i në moshtë në madhë ore Përket arsje i njoni nisë të 50 vetë Edhe para ta nuk ju ka mbjell Ati që me vujt Sa mësu me vujt Përket arsje i do këtë zorë Ndër zërë pleqëve Në pleqënin e tyre nuk i do këtë zorë Ndërsa trive, ato shumë shtirë pe kanë dhe zonë, nga se ja kanë fillu me agjeru vorë. Ndërsa ne ti ndëgjojnë, në kohën e për nga merit Allah, kur fmit janë njësin me agjeru, kur imsojshin ato me agjeru, apo fmit kur agjerojshin, edhe u lodhshin, qka me projshin me to? Ja afrojshin ushtimin, ja afrojshin pyrjen, prishe, prishe se i more vetëm qovë, osmune apo qka i banjshin. Ta ndëgjojmë këta dhizë që e kanë zerë Iman Bukhariu dhe muslimi që e transmiton një gru e quajtur Rubeja bintu ma avvidin, ta ne i urnojshmi fmit e tonë të agjeroj Kër u afroke koha i këndisja njëshin me kajt Pra parëmendojë se qka i kaplon të atoj, qa ishin Ta qka ban shmina, i marojshmi lodra prej pamuko I mashtrojshmi dhe niftar edhe agjerojshin Një ditë kështon, ditën ditë, të ratën ditë pasaj umësoshin Pra ato nuk ja prishin me njëher Me afru gotën e ujit Apo qeshman Apo, apo Pa ato u përpichin Që ato Të kalojnë ditën Edhe të arrojnë agjerimin I qëtichin Edhe kështu me ra Gjithashtu transmiton nga të parton I cili thonë të fëmime të vetë Kush agjeron nësot Kami blej arra Në atë kohë në kohë në bëga meritë Allah Apo agje janë arra të shrejnë Që agje shka arra Pra ata i thyshin që ka i të bu A kejt Sa problem, tha nëse argjërojmë Kajtë pasurin ara A më jam bjell i fmive të mi dashurin E një i badetit Më të dashur të Allahu azogjel Pra jam bjell qim prej më fëmëri Pre cilën vetë me janis me agjeru Kanë fol në këtë Tematik kanë fol djetar dhe kanë thonë Thmi doat me imsu me agjeru Prej moshën 7 vjeqar Si që ka thonë prej Ameri sallallahu Thmi dë nëse janë 7 vjeq Nësoni me falë në mas Po nëse ato e kanë fështirë tregojnë dietarë dhe thonë fillimisht të hajroin deri në drekë. Pastaj do të hajrou deri në kundi e pastaj deri në akşam. Që të mbjellët dashuria e hajërimit në zemrat e tërëve. Pra ti të mësojm fëmijët e ton që të hajroin prej moshën 7 vjeçar. Mos u brengos, mos u tut. S'è ka vështir për çkaqse. Ai pastaj kur rritet e ka shumë vështir. E ka vështir aj të lanë hajërimin. Si që kef shtirë ti plak me thonë, a bëndsh dhe një ditë qka? Kurë? Pra, kë, pra këtë arsie, na i di mo gjallarton, në goni atatur kitë kur patim, edhe i patë qitën shabkat, edhe i patë hek kapuqat, sa njërs e kanë dhën kokën e të tërë, s'kanë pranu që ta hekin kapuqin e tërë, për çka këse e kanë pos shtirë. Pra këtë arsie dhe fminë, dhe ta kemë shtirë, që ta hanë ditën e agjerimit, ditën e Ramazanit, Nëse i mbjellet prejnë fëmjeri Ta nëse i mushin dhe dvetë Dhe sa gjerojnë banë Ka pak edhe me i mshuh Si që ka thonë pega meri sallallahu alai sallam Ur në një fmit e ju që të bojnë namaz Në moshën 7 vjeqare Edhe rani ato ka pak Nëse moshën 10 vjeqare Elon në mozi Pra të jamësojmë gjithashtu Dhe agjerimin Gjithashtu prej gabimeve të agjeruazve Pra ka shumë gabime Mirë po ne do të apërfundojmë me ketë Pra ashtë që Shumitë e njërëve arsjetohen në muajnë shenjë të Ramazanit Thojnë se jemi duke përshu për çkak se jemi agjëruos Apo njoni më tha se sot kam qenë i etë shumë shumë Tha shpikur, tha një dhët minuta si të mos para iftari Pasaj e kuptova sa i vëqëm një dhët minuta para iftarit ishte qu Pra në gjumë të nditën, dhe dhët minuta kishte vujtë shumë Për këtë arsie Mua i shëjtë i Ramazanit nuk ashtë mua i gjumit. Mua i shëjtë i Ramazanit ashtë mua i punës. Jo a kënë në dëgju një storinë, një storinë e pe një ameritë allaut, se lufta e bedri të abonë në Ramazan. Qëllirimi me kësë në Ramazan. Kuci në Ramazan. Sponja a shëlliru në Ramazan. Mirë po vlezën, këta burat të cilët kanë botë qëllirime, në mua i shëjtë i Ramazanit, a kanë qenë për gjumë shëmaqës Se muaj e Ramazanit nuk ka muaj i përtacis Muaj e Ramazani nuk ka muaj i gjumit Derisa transmitohet dhe të regojnë Gjamit në kone për nga merit Allah Pas koj gos dhe ko pas koz për nga merit Allah Gjamit Prej gjabive Në muaj në shenjë të Ramazanit Unë dherë të zonë si kur me pas bleta Të ledzu Koran Si kur me pas bleta Të ledzu Koran Ndësa gjamit tash Pra nëse vinë gjamih Adhe ta shke zonë vetëm zonin e të karatëmës. Pra aje e vazhdojnë kito. Për çka? Për çka këse i duket pak, a gjekët e banë kazohë. Ledhe të ndërshëm, mua e shëjnë të Ramazani a mu i punës, kur ka ardhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe fundit, peja meri Allah të ka shtrëngur ripin, edhe nuk ka bo gjumë fare mu. Dhe ka zgjahu familin e ti, për çka këse kanë kuptu se muaj i Ramazani a muaj i mbjeljes, Ndërsa muaj i korës Angjenetin Allah Për këtë arsie Ne ti përmisojmë këto gabime Në manirë që agjerimi jonë të jetë I pranum të Allah gjel, Gjithashtu edhe këtë gabim që t'ilë ndodh Shpesherë ne Ullmën e iftar Edhe arroj me bodu Ndërsa për e meri Allah Ka dhonë tre njërzve nuk i këthejt Luqja prap Njërë dërë ato Ash agjeru si kur ban iftar Ne ullmu me shpejcih Nuk no ulmo pak përpara, ça të bëjmë dua, ta bëjmë për fmirëton, ta bëjmë për musliman, ta bëjmë për të smut, ta bëjmë për të vdekurit, ta bëjmë për çdo ken. Nëse ke çështës, Allahu nuk e kthen luçin prap. Djalin nëse do ka praf, ulo. Për ai ftorit të bën dua, nëse nuk të nderojnë të qert, çka e kanë obligim me të nderu, ban dua dhe lutu, që Allahu Azza wa Xal e pranon, inshallah lutën tona. Nëse këtë dëshirë, që fa luqë e pe peja meri Allah të ka bojë, neve në është transmitu se peja meri sallallahu alësillem, masi ka boj iftarë, e ka bojë këtë doa dhe ka thonë, dhehe be dhamu prabja pra e që a shkoj i kalojë. O aptelët il uruk dhe u lagën, o freskuan dhe zorë, o thebetel e gjro in sha Allah dhe a shkujtën i sha Allah shpërblimi. Dhe këtun këtë doa, shumisa e musliman dhe ka bojën. Ato e bojn do para se me çeli shtar. Kjo doh bash mazit çel shiftar. Mazit ban shiftar ke doha e ban. Por thas se Aditi thot: "Dha e be dhamu." Pra shkoi Eca. Pasi të pish, shkoi Eca. Eca nje prjetove u largu dhe përfundoi. Ubtaletil uruq dha ulagun ofreskuan dhorrat. Pra atje prjetove kaloi. Ajo çe të fletsh për problemi Inshallah është regjistruar dhe të prret. Lusim Allahun azhall që Allahu të na bën prej atyreve që arrijm shpërblimin e axheruesit në axherim të plot. Lusim Allahun azhall që të arrijm shpëblimet e premtuara çe kanon në hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu ju shpëlboj për, për durimin dhe sabrin. Allahu ju shpëlboj për, për të më të mirat e ti në këtë botë dhe botën e Ahiretit. Wa qulu qabla hadha wastavfirullahi wa li walakum walhamdulillahi wa rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk